Kram, hørk! Hva, hva er det? Sh, sh, ikke vekk en, han er utenfor. Nå vil vi så ham. Da ska vi pine han ut av. Hva gjør det så lurt da? Hvis er det, jeg tror, kan vi handle livsfare? Det blåser jeg. Vi har oppført oss som pyser lenge nok. Han skal til pers. Nei, spøkelse eller ikke. Er det, dette må uansett undersøkes. Jeg går, meld ruten dere. Ja. Nei, nei, nei, nei, selvfølgelig, kom. Kom. Du så ham fra vinduet ditt, Bernhard. Vi skal ha oss her rundt hjørnet. Ja, men ja, forsiktig nå, så han får høye på som en gang. Jeg vet ikke hva dere gjør. Tvert i motomørket. Vi runder hjørnet, og lysskjæret fra månen faller som en brå dusj under oss. Vi myser blindt mot skogen. först ser vi ingenting, ikke en bevegelse. Ikke engang den svakeste uroet rett opp. Men sånn. Der er han. Hvor er han? En skikkelse glir ut fra skikken og med foten av trærne. Lurende, forsiktig, vakt som som et dyr som ledet av et instinkt venner av brått ansiktet mot oss. Pokker, han ser oss! Han løper! Kom igjen! Skikkelsen er bortevender seg fort om og forsvinner innom tre stammene, igjenlegger merke til haltingen. Og vi setter etter. Gran først han er som en sportsmann, vi andre etter i hvert vårt tempo. Selv Mørk, som mener at den enhver anvendelse av kroppen utover det høyst nødvendige er fare for bevissthetslivet, selv han får opp farten. Vi drives alle frem av et eller annet, plutselig oppvekket jakt og instinkt. Jeg burde være redd, men i stedet merker jeg en sittende spenning og raseri. Dette lesen har skremt meg, og det skal forsvife. Vi farer inn i skogen, braser gjennom kratt og lyng over sleipe, stokker og moskledde stener blir det lägre mörkt. Månelyset visar sig bara som fläckar i ett djupt mörker. Stann där! Här ska jag! Mislet försvinner bakgrund under mig. Jag går ut för något som var en skrent. Här rasar en skrovning, tomle runt och runt i kärnor och kvar så den krossas. Och blir liggande på ryggen i lyngen. Ovanma skymt en smal glipa av himlen med bleka stjärnor. Jag konstaterer att jeg ikke er bevisstløs. Blir liggende og prøver å finne igjen pusten, venter på at en skjærende smerte skal melde seg et eller annet sted i kroppen. Den kommer ikke. Å, ja, for satan! Jeg er skamslått, men ingenting er bruket. Jeg klarer å kravle meg opp, står en stund rolig for å finna en balansen, og da går det för mig. meg. Jeg ser ikke lenger de andre. Hører de ikke heller. Jeg er alene inne i urskogen. Jeg er sperret inn av ett gitter av grener, omgitt av svære, stumme tresøyler, omringet av hårete, underlige, fablevesener som stikker opp av lyngen. Jeg har et skjult liv som jeg bara aner. Jeg er alene. I mørk. Gran! Bugge! Mørk! Det er utrolig nå. Det nå, Bernard. Du må tilbake. Og ja. finne. Jeg setter kurs mot noe jeg så vidt kan skinte mellom trærne. Noe som ser ut som et lysere sted. Kanskje plassen rundt hytta, eller i det minste en glende. Rundt med der jeg nå går er det helt mørkt. Ikke engang månen kommer til her. Instinktivt griper ut og får tak skapningen. Skimter et par ville øyne i et mørkt skjegget fjes. Kjenner en egn av svette, uvasket tøy, emme og fuktighet. Han prøver å slet seg, løser hans brelle, slår som et dyr. Vi går over endelingen, han underst. Jeg gjør meg så tung i kampen. Han er her! Meldt, har ham! Jeg, jeg har ham! Ah! Ah! Han rager over meg, som et tre. En kjempe med muskler som kabler under den filde våte jakken. Øynene i det mørke ansiktet er vrengt bakom det hodet og så nesten bare det hvite syns, og et par gule, skjeve tennene står frem i den gapende Jag tänker tenker dette er slutten. Nå dør jeg. Bernard! Her! Han skuler vilt runt sig. Akkurat i det jeg hit gitt opp håpet, snur han seg i mørket like brått som han dukte opp. Bernard! Her! Hva? Hjelp opp! Hvor er det? Hvor ble han? Au! Au! Au! Han forsvant Han ble noe gledd, han hørte deg, tenk Nytteløst å lete tram nå, antar jeg Ja, det kommer ikke på tale Nei, hjem, hjem, snart Ja, selvsagt, kom her, så skal jeg Støtte deg tror du det var? Ja, en annelse Hva? Jeg kan i hvert fall slå fast i en ting Ja, hva da? Han hadde ikke tre ben